Allah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 Pasta i të ndërshëm vlazër besimtar, jemi këto dit duke e përmbyll vitin e vjetër higjrik dhe jemi në prag të vitit të ri higjrik i cili karakterizohet në kalendarin e muslimanve si vit i vjetër që datan nga koha e omerit radhjallahu anhu. Pra, kalendari i muslimanve me të cilin punojnë sëtë musliman anë kënd ruzullit oksor, është kalendar i vjetër që datën nga koha e kalifit të muslimanve omerit radhjallahu anhu. Dhe tash jemi duke për mbyllë një vetë prej vetëve të këti kalendari hijrik. Dhe si zakonisht është e rrugës e arsyshme që të dimë dishka ma shumë për këtë nëgjarje të rëndësishme për këtë ndodhije cila ka ndodhë në kohën e Rasulullahit sallallahu aleyhi wasallem. është fjala për historikun e hijretit apo ma mirë me thanë përdo me thanjen e higjëretit. Dhe Allahu subhana uve të ala deshti që Mohamedi sallallahu aleyhi wasallem të jetë prejs i besimtarve, por në fillim me pak veta, dhe me kalimin e kohës kur filloj të shtohet numri besimtarve musliman Jeta e atyre pak muslimanve U ba shumë e vështirë në qëtetin e mekes Dhe me kalimin e kohes Të didve, jave, muive dhe viteve Muslimanve dhe profetit ton Sallallahu alaihe wasallem Ju pa mundsohët qëndrimi në mek Dhe dëshiron Resulullahi Sallallahu alaihe wasallem Që të gjej një vend strehim që të gjej një vend ku të shkaj atje dhe të përhap fene Allahut të përcjel mesajin islam të kënjërzimi. Dhe kishte par në andër dy vene të cilat dëshirante t'i zxedhë për vetën dhe për besimtaret, mirë po asë njëren për i tyre nuk jadha Allahut gjellë shanuhu. Dhe Allahu e mësoi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam ç'të shpërngulet në qytetin e Medinas. Dhe për shkak të rrethanave që u krijuan dhe armiqtësisë të cilën e manifestonin publikisht pa besimtarët ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ndaj atyre që ishin musliman, u detyruan ç'të Boin hijrët që të shpërngulen fshehtas nga Mekka në Medin. Dhe hijreti është një ngjarje e rëndësishme historike, e cila e ka ndryshuar historinë e njerëzimit. Dhe hijreti është një derë e cila ka mbetë e hapur sot e kësaj dite dhe kështu do të vazhdoi deri në ditën e gjykimit. Do të shprëngulen, do të emigrojnë ata të cilët kanë vështirësi, kanë mundime, kanë dhun prej të tjerëve. Dhe kur pamundsohet jeta në vendin tonë, kur pamundsohet publikimi i fesë dhe praktikimi i saj, muslimanët obligohen që të bëjnë hijret, të alshojnë vendin e tyre. Prandaj, në aspektin xhosor He jerat do të thotë lëndja e vendit dhe kalimi në një vend tjetër. Apo lëndja e tokës ku ke lind dhe kalimi në një tokë tjetër në një vend tjetër. Dhe hijreti nuk bëhet vetëm me trup siç e mendojnë disa. Por hijreti mund të jetë me zemër Higjreti mund të jetë me gju dhe higjreti mund të jetë me trup. Higjreti me zemër bohet kur distancohesh me zemër nga punët e këqia, nga punët e liga, nga punët e ndyta, pra i u rejnë ato me zemër dhe distancohesh për i tyre me zemër. Ndërsa higjreti me trup, është kur njeri largohet për një vendi në vendin tjetër. Dhe këta e përmena Allahu subhanahu wa ta'ala në kuran kur flet për lidhet bashkartore në mes burit edhe gruas, thëtë Allahu ta'ala wahgjuru hun në filme dhajër madje largohu një me trup prej shtratit të tyre. Kjo është një mas në dëshkuse apo korrektuese për ato gra të cilat në kuptojnë me fjalë atë botë hijret largohet burri prej shtratit ka lënë shtratin tjetër dhe hijreti më xuh është ku njeriu nuk e përmend një gjallë largohet prej saj me xuhen e tij dhe kështu vepronte Aishja radhiyallahu anha gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Dhe thëtë Resulullahi sallallahu alai sallam Oja i shë unë e di kur je i knachur me mua dhe kur je i hidhruar me mua Dhe thëtë Resulullahi sallallahu alai sallam Kur je i knachur me mua kur betohesh në zotin thua jo pasha zotin e Muhammedit Ndërsa kur je i zemruar apo i hidhruar në mua thua jo pasha zotin e Ibrahimit e zoti Muhamedit dhe Ibrahimit është Allahu Azze Wajjel. Pra, ojshja tha, po kështu është të i dërguri Allahut. Dhe tha, unë kur zemrohem, hidrohem në ty nuk largohem prej teje, por vetëm emrin tëndë e largohi prej gojes. Dhe të gjitha këto lojet hijretit mund të mblidhen të kënjë njeri, apo të njëri, se cili prej nesh mund t'i këtë të trija në vetën e ti, por mund t'i kemë edhe ndonjëren prej tyre. Ndërsa, qëfar kuptoj me hijretin në shëriatin islam? Qëfar e mendojmë me një hijretin, apo qëfar është taj në shëriatin islam? Në fen islame, në shëriatin islam, hijret do të thëtë, Lëndja e vendit të kufrit dhe kalimi në vendin e Islamit. Pra lëndja, lëndja e vendit të kufrit ku pamundsohet praktikimi i fesë dhe kalimi në një vend ku ka Islam, ku ka liri për të fenë Islame, kjo është hijret sipas xheriatit Islam. Ibni Hajiri rahimahullahu taala ka thënë Hijretin në shërja dhëtë të thët lërja asaj që ka ndaluë Allahu subhanahu wa ta'ala Dhe këtë më shtetaj duke u bazuar në fjalet e Rasulullahit sallallahu alai wa sallem Ku thëtë muhajgjir është aji cili largohet nga jo që ka ndaluë Allahu subhanahu wa ta'ala Pra aji që bën hijret është muhajgjir dhe muhajgjir është aji cili largohet preja saj që e ka ndalue Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nga kjo mund të konkludojmë se hijreti në gërthën në vete, e e hijreti në brendshëm dhe hijreti në jashtëm. Hijreti brendshëm është lerja e gjenave të cilat nga thretë shpirtin e to, dhe nga urnën në to e ato jënë gjërat të këqia të cilat imësën shëjtani malkuart dhe kush i len këto gjanat e këqia, në të cilat nga thret epshi në to, dhe nga në nëzit shëjtani malkuar, a i ka bërë hijret të brendshëm. Ndërsa hijreti jashtëm është ikja prej një vendit, duke marë fen me vete për të larguar prej të lasheve dhe problemeve. E pasi që hijreti është karakteristikë e Rasullullahi sallallahu aleyhi wa sallam, dhe është punë, pripunëve matë ndërshme që i ka borë Rasullullahi sallallahu aleyhi wa sallam, ne në jetën tonë, edhe në histori gjithmonë kër flitet për hijretin, zakonisht kemë për qëllim hijretin e Rasullullahi sallallahu aleyhi wa sallam. Zakonisht kemë për qëllim largimin e ti prej mekes dhe shkurjen e ti në medinë, Dhe nga këto fillon historia e re e njerëzimit. Dhe të gjithë ju, e në veçantë të rinjt, ja vlen që të lajzani pak më shumë për Hijretin, se si ka ardhur deri tek ai, se si është realizuar dhe të mërnim mësime të përfitonin nga kjo ngjarje e rëndësishme. Dhe për shkak të rëndësisë dhe domethënies së si madhe që ka pas Hijrreti Në jetën e vetë dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe në jetën e muslimanëve, kur vjen prej besimtarëve kalefi muslimanëve Omeri radhiyallahu anhu dëshi që ta ndryshon kalendarin. Dëshi që ta ndryshon kalendarin të cilen e kishin. Dhe u mblodhën dietarët, u mblodhën njerëz të mençur dhe dhan propozime të ndryshme dhe propozimi më i mirë ishte ndodhia e higjretit dhe prea ty filon kalendari higjrik dhe kanë kaluar nga kjo datë kur është aktu kalendari higjrik për neve dikun 1432 vite dhe muslimanet sa të asaj dit e flasin me dashuri për këtë ndjarje të madhe për këtë ndodhi të madhe sepse këtë ndjarje, këtë ndodhi Fillimisht e don Allahu subhanahu wa taala. Dhe ata që shprëngulen, dhe ata që bëjn hijret për hir të Allahut, ata do të kapëln mëshira e Allahut xhelleshano. Ata do të ta kenë rahmetin e Allahut. Ndërsa ata që shprëngulen për çellime të dënyas, për të mira materiale, për të arritura të dënyas, A proper diçka tjetër, ata do të marrin shpërblimin për atë që janë shpërngulur. Për ata, ata të cilët i kemi sot nëpër këtë kontinentet e botës, prej popullatëson, shpërblimi i tyre i shumicës janë parat dhe standardi i tyre ekonomik të cilen e kanë arritë deri këto vitet e fundit, sepse tash me këtë krizën globale edhe ata po përjetoj një kollaps të randë ekonomik. Dhe kanë kaluar disa në gurbet 30 apo 14 vite, dhe fare nuk jenë shpërbluje për këtë pun që kanë bë përveç me të mira të kësaj bote. Po nese kanë populatën tonë të atil që në largua e prej dhunës dhe terrorit i qile është u shtrumi populatën tonë me qindra vite, ata do të kënë shpërblim të higjëretit tek Allahu Gjelleshanu hu. Dhe të këtil kanë populatën tonë, njerës të këtil ka tek Shqiptarët, dhe juve, ju bie shpesherë ndërmend emri dietarëve Shqiptarë, dietarëve me renomej botnore të cilët kanë lanë gjurmë në analet e historisë dhe ata jenë shpërngullur për i këtyne vendeve kanë shkua ka vendet e lindjes për të praktikuar lirëshëm islamin dhe për të ambrojt identitetin e tyre fetar apo edhe komtar i këtil ka qenë djetari i madh i cili ka ndrua jet Abdul Kadir Arnauti i cili është shpërngull nga ky vendë ka shkuar në vendet e Shamit dhe babai i tij kur e ka marrni hap të madh e ka bë vetëm kët punë për hir të Allahut, që të mos asimilohen dhe që të mos torturohen e maltrohen nga dhuna e papar slave që është ushtruar aty r viteve. Po ashtu e ka lënë vendin nga frika e mëshumbje së fes, edhe familje djetarit të madhë shqiptar në surëdin Albanit. Këta dy që poj përmendi ka ndru jetë, ata jënda fizikisht, në mirë pa shkenstarisht dhe shpirtrisht janë të lidhën në gosht me neve, e nëveshantime botën islame, me ata që i ledzojnë punimet, veprat, redakturat apo recensionet e tyre, Ratisionet e tjera që i kanë bë na për librat e ndryshëm fetar. Në kohën e sotme ende kem gjallë një dijetar shqiptar që jeton në kryeqytetin e Jordanit, dijetarin Shaib Arnauti, i cili ka kaluar 80-tat dhe herët në fillim të shekullit të kaluar, familja e tij e shpërngul nga Shkodra ka kaluar në vendet e Shamit. Pastu po kem edhe një dijetar i cili xhindet në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe është i njohur në medhhebin Hanafi. Sheikh Sulejman Gavoxhi. Edhe familja e tij është prngulur nga Shkodra, vetëm e vetëm që të mos e humbin fen, të mos e humbin identitetin e tyre. Po këto raste janë raste të ralla. Kur i krahasojmë raste të tjera që kanë dalë ka prëndimi edhe për te oceanit atlantik, këto jënë raste shumë të rala. Andaj, të keni kujdes, së dhe mos ju të trit, që me padurim po e prisni liberalizimin e vizave, mos u gëzoni, as mos u knashtni, as mos u entuziasmoni, sepse Evropa po përjeton kriz të randë. Dhe krizë a me e madhe që po e gëdët Evropën, Këtë kontinent tonin është kriza morale. Ka hum deri, ka hum morali, ka hum respekti, ka hum djenja dhe dashuria për njëri tjetrin. Dhe këto ndjenja jën zavëncue me ndjenja ndaj kafshve, me ndjenja ndaj shpendve, me ndjenja ndaj krijesave tjira. Dhe në këtë Europë, që shumë tëri dhe tëreja po e ndërojnë, Majdashur është qeni se sa djali apo nipi apo mbesa Majdashur është maca apo maqoku apo ndo një krijes tjetër se sa antartë e familjes dhe shumë prej ty në vlazem vdesin edhe me ditë të tëra mbesin ngujuar dhe nuk ka kush t'in zjerë sepse ka vdeka ty duke pas një qen apo një mace a fërvetës andaj Mos me ndoni se shkurja juaj atje do t'ju s'jelt mira dhe përfitime në botën tjetër. Bile bile, o shte rrugës ata vlëzër dhe motra që janë atje dhe në kontinentet tjera se mas duftës kanë shku dhe ka Zelandë dhe Australia që t'i paketojnë robat e tyre. O shtë mirë që t'i paketojnë robat e tyre dhe t'i s'jelin fmit e tyre në vendin tonë para se ata të kapitulojnë para se ata të pësoj një debakel të vërtet, sepse ku shihum fmit atje, aje dhe milionat nëse i bjen, aje është i dështuar, aje është i falementuar, dhe prej ti nuk duhet kërku u kur fandime, se aje s'ka mund t'indimoj vete së ti. Andaj, ata që jetojnë atje, për një kafshat të gojes, është mirë që të kthejnë këtu, se edhe këtu po jetohet për një kafshat të gojes, e që besa me sa dyhune, që 3-4 vite enë dhe kush në venin tonë, në Kosovë nuk ka vdekë për buka për ujë. Kemi vështërsi, po balafachohemi me to, po bile me thonë drejten, mësme i pas ato vështërsi asë nuk i djetë lezetik sa i bote. Se na jemi njëtë sëprovave, mësme i përjetu ato vështërsi, është rëzik që s'na du këtë asë dënjaja interesantë. Andaj pra, iftoja ta që të këthejë në venet e tyre, si da mos atate cilët kan kan arritur tituj shkencor të kthehen në institucionet tona publike apo në institucione private. Po ata që kanë arrit një pasuri apo një kapital dhe me ato mund të investojnë varen e tyre let kthehen sa më shpejt para se një ditë të mbeteti vetëm me një çan apo me një mace, sepse fëmitë nuk kanë më edukata skultur që të përkujdesen për prindët e tyre, sepse kështu i mësojnë për shkolla. A ti e mësojnë që majë rëndësi shumë është një qenë apo një mace se sa një njeri. Dhe ju po e shifni nëse në botën islam e mytën njerëz, gabimisht, 100 apo 200 del një zëdhëns i ndë një qeverie europrendimore kërkan falje dhe nuk e bojnë të madhe. Po në Europë nëse mytën një, mace, apo një qenë, qenë qohen me dhjetra apo qindra organizata, apo ojë qëtë ndryshme dhe thojnë e ngrisim zanin në bëjnë në mbrojtën e të drejtave, të qenve, apo të matëseve. E dine vlazën si në disa vendës si në Fransë dhe vendët tjera, edhe kur bani është indaluar të therët publikisht, se thoin po bëni dhunë, po është të një dhunë ndaj kafshve, ndërsa në vendet e muslimanve është të dhunë ndaj njerëzve, edhe mytën njerëzve të pafajshëm, gra dhe fmi, edhe dhunohen, edhe ju priten gjymëtyr të trupit, Sish ndolli tash që u publikuo dhe u dënuani ushtari amerikan. I priten gjymtyr të trupit për me me, me u dëfryj ai ushtari. Edhe kjo normale dënohet me 10-20 vjet edhe kryet mohabet. Andaj i ftoj gjithë muslimanët që kanë mundsi të kthehen në vende ku janë muslimanë shumicë, le të kthehen aty. Dhe ata që shprëngulen për hir të Allahut, ata që elshojnë vënën për hir të Allahut Ata do t'i arrinë mshira e Allahu gjëllëshanuhu. Thët Allahu azza wa gjellë, inë në ledhina amenu, në ledhina hajeru, vë gjahëdu fi së bilillah, u lajka jërgjuna, rahmet Allah, wa Allahu gafurun rahim. Do me thonja, e këtja jeti kur anor është, ata që u shpërngullen nga pushteti i pabesimtarve, dhe bënen hijret, nga frika se mos pospravohen në fejnë tyre, dhe kanë luftuar për hirë të Allahut, kanë luftuar për hirë të festë Allahut, që të i fusin njerëzit në rrugën e vërtet, këta e kanë knatësine Allahut, dhe këta janë ata që shpresojnë në mëshiren e Allahut fëqip lotë. Kështu e komenton këta jetë kuranor, ibn i Gjeriri, Rahim Allahut A'ala. Dhe këto tri gjana që përëmenë në këtë, Ayat Kuranor janë titulli i lumturis. Ktu përmendet imani, ktu përmendet shpërngulja e hijretit dhe ktu përmendet lufta në rrugën e Allahut dhe të treja këto janë boshti i adhurimit dhe njeriu me to e arrin lumturinë dhe kënaqësinë e kësaj bote. Ata që shpërngulen për hir të Allahut, atyre Allahu u shlyen mëkatet tërësisht dhe i shpërblen botën tjetër me xhenet. Dhëfat Allahu Azza wa Jall ata që u dëbuan prej shtëpyrë prej shtëpive të tjera dhe emigruan në vende të tjera u munduan vetëm pse ishin në rrugën e Allahut loftuan dhe u vran e disa edhe prej tyre shpëtuan atyre patjetër Allahu do të ashllojë mëkatet e tyre dhe do t'i vendos në për xhenete të begashme në për të cilat rjedhin lumej dhe Allahu është që shpërblen masë mire dhe kjo është shpërblimi Allahot. Pra ata që përjetojnë pa drejtësi, ata mund shpërngulen dhe do të kejnë shpërblimin e me një hershëm në këtë botë që Allahu Azza wa Gjell do t'ja është lënë mkatet e tyre dhe shpërblimi i botës tjetër që Allahu Azza wa Gjell do t'i fut në përgjenete me begati të shumëta. Pastaj vlazen atatë të cilët shpërngulen për hirtë Allahut gjëllëshanu hu Atyre u fshihen gjënahet më katët gabimet e më hershme të cilat i kanë ba Në njeri e rrët të profeti jo në sallallahu a.s. Dhe i tha oj dërguar i Allahut O ne pranova fen me të cilën te po imësën njerëzimin A ka mundësi që të më falësh mua? E dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, isa, a nuk e din ti se Islami i fshin të gjitha xerat që i ke bërë më herët? Pra pranim i fesë islame i fshin ato që ke qenë përpara në ndonjë fetë tjetër. Pastaj e dyta, hijrejeti i fshin të gjitha gjënahet që janë bërë më herët, dhe e treta, haxhi i fshin të gjitha gjënahet që janë bama heret pastaj Rasulullahi sallallahu alai i, th i tha njerit prej shokve të ti ban hijret se hijreti s'ka rival në shpërblim se hijreti nuk ka shosht në shpërblim dhe nuk ka ndo një adhurim që shpërblet bin shumë si kur se aj i hijretit pastaj thot Rasulullahi sallallahu alai unë i garantoj shtepi në gjenet unë i garantoj shtepi në mes të gjenetit, ati që më ka besuar mu e ka hyrë në fenë islame, dhe ka bërë hijret për hirtë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe vlazen, në kohë në Resulullah sallallahu alai vësallem, dy burra bënë në hijret, shkun nga meka në Medin, pasi u vendosën atje, njeri prejtyre usmurë, usmua shëran sa që nuk mundi ti përbalaj smundjen dhe dhimbjet e saj dhe për me aletsu veti a i i prejti venat e ti dhe pas një gjakderdhjet e madhe a i edhe vdic dhe gjatnatës kë shoku i ti e pa po atë në andër që dur të ju kishin mbulu e me një pëlhur dhe e pa po në gjendjet mirë duke buzqesh dhe po e pyet atë Çu sheki gjendjen mas kësaj pune që bona. Tha kam gjendjen shumë mirë dhe Allahum faali, më ambulloj kët gjunat të mëdha që bona me veten time për shkak se un bona hijret me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Andaj vlazan hijreti është një shkollë apo një universitet për të gjitha kohrat dhe të gjith moslimanët dhe higjreti e për cjell një mesajsh të qartë të këmustimanët, pra kjo në gjari rëndësishme e për cjell një mesajsh të qartë të këne, dhe higjreti kërkon që të largohemi prej më kateve në dëvoqëmeri, higjreti kërkon të largohemi nga ekeqjat në të mirë, nga e pa vërteta në të vërteten, të largohemi nga ekoizmi në altruizëm, Të largohemi nga pasiviteti në kreativitet. Të largohemi nga hipokrizia në sinqeritet. Të largohemi nga urrejtja, xhelozia në dashuri ndërmjet vete. Të largohemi nga armiçësia në miqësi. Të largohemi nga punët e shëmtuara në ato të lavdëruara. Të largohemi nga përçarja në bashkim. Dhe të largohemi nga urrejtja në dashuri. Dhe higjreti nuk profundon me kach, higjreti vazhdon dhe na jep mësime të cilat mbesime shpres se Allahu do të na i mundësën që t'i kemi para vetës dhe t'i shfletojmë se bashku në legjeratat e radhës. Allahu i shpërblev të gjitha ta muslimanet që janë shpërngull kanë bëh i gjithë për Allahun dhe Allahu gjëllëshanu hua lecoft jetën muslimanve ku do që janë e në veçantin e vendin tonë dhe hijreti është ma i madhë nëse muslimanët sot e bojë një hijret, ashtu si që ka hi atyre. Dhe hijreti i muslimanëve në kohën e sotme është kalimi i muslimanëve nga kjo shëqri e ka pluar nga ignoranca dhe padrejtësia në një shëqri e cila mështë është me drejtësi dhe altruizëm. Prandaj kjo arrihet nëse muslimanet kanë besim të thellë në zemrat e tyre në Allahun se do të ja ndryshojë gjendjen e tyre. Kjo arrihet me dituri, kjo arrihet me shkencë, me praktikim të fesë dhe duke lutur Allahun që të tejkalej për shtetin të këmustimanët të dëvashëm. Allahu nga mundësof të bojmë një hijetë të tilë dhe të androjmë kështë shëshri të kapluan nga padrejtsia në një shëshri të drejtë dhe të dëvashme dhe Allahu nga bofë neve prej atyre të cilë të kontribojmë në rrugën e ti, a kulu kauli hadha wa stagfirullaha li walekum wa lisari lë muslimina min koli dhembë fa stagfiruhu inna hu hu valgafuru rahim. <clears throat> Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima katiran ila yawmid din wa ba'd Të ndarshum vllaz zerbesimtar javënçe po alam pas jamë ballafashu me disa probleme të papritura të cilat neve kto se banor të kësaj lagjeje, po na shqetsojnë. është fjala për vendimi që ka mar Kuvendi Komunal i Prishtines për ta ndërprej punën e ndërtimit të Gjamis. Dhe inspekcioni ka dalë të shtunën në teren në vend të nxarës dhe nga ka dhonë letren me të cilën nga ka nërnu me ndërprej punën. Normal se unë personalisht se imam nuk i jo kombinë një urnit të tilë, edhe gjëmatin nuk jënë të interesu me ndërprej punën, pastaj në konsultim me institucionin e bashkës islame, me gjëmatin, ne jemi dakordu që të vazhdojmë punën. Mirë po, ka shku puna pak më largë dhe përshkallzu pak gjendja sa so që djeka nërme një vendim të ri, Ma të tjetër kërkojnë që të rrohohet ajo që është ndërtuar mbi tokë. Do thotë të, të rrohohen ato muret e xhamisë. Mure dhe kërkesa e tyre është që ne vetë ta bëjmë këtë punë, përndryshe ata kanë prremtuse të hanën do dalin me mjetet e tyre dhe do të rrohojnë muret e xhamisë. Andaj ti në dieni, ona nuk po thras të revoltoheni apo të rebeloheni por tjenin djeni se ndështat hanën do të bëllafaqohemi me komunarët dhe me organet e rëndit. Dhe personalisht do t'jem kunder dhe do t'a kunder shtoj me vëndës mëri një akt t'il që për mu është akt barbar, edhe është i turpshëm. Në këtë ko, prej pështetarve tonë, shqiptarë, muslimanë, merrë në një vendim tillë është çesharake. Është për me ndjenë zemra, edhe me ndjenë trupi, edhe koka. Të jeni bindur se kish me pasqen unë nuk kisha mujt me marr në një vendim tillë. Është objekti i fesë, nuk kisha mujt me para më duhet të rrëzohet në kish, as më tepër kur ndërtohet në një vend privat, që është donacion ose dhurat e e, e e e dy vllazërave, dy besimtarëve, dy xhamatlije. Ajo çka kërkoj për ju është masfarrit bëni do, se në mesin tuajun e di se ka njerëz sinqert. Dhe doat e njerëzve të sinqert nuk kthehen mrapa. O është e mundur që në mesin tuaj të ujët, ketë edhe ndaj një prehje vlijave, njerëzve të mrrim, njerëzve të dashur. Ata nuk janë publik. Ata nuk i dinë më sa kush janë. Andaj lot në Allahun Xhaleshanu t'na lehtëson kët krizë që kem, kët vakum që kemi me ku shtetin komunal. E pastaj, pas kësaj, mas parët do të tëtim të shtetë me Allahot, pastaj, të gjithju që akeni ndonjë lidhje dhe mund të ndërmjetësani me bosh e faa, ndërmjetësim që ky hap i tyre të ndërplitet, menë ndonjë hap. Menë ndonjë hap të gudzim shumë, dhe bisedoni me ata njësë që i njëfni ju, jo, me ata që marën kësi vendimësh, se për muë e po e thëmë me plët bindje edhe i qetje mi pa emocionum nuk janë njerës të shëndosh psikikisht. Ata që nëshkujnë me rënua gjamia në tokë private që është donacion me pare të popullit edhe me i pruba gerat me rënua one këtyne ju kësha preferua ndë një neuropsikijater musliman të dëvatshëm, le të kontrolohen që është të popullit të i bin mas vetit edhe të marin në i laq sa sa është botepër e së potranohen se ata do të përf Jo prej nesh, po prej Allah o Gjeleshanu. A ta dhe të përfundojnë kesh kërë të vdesin. Andaj, bën edhe ju shkaktarë që të mësë miret një hapitil, e për ndryshe ne dhe të rezistojmë njërë pasësore dherin momentin e funit. Nuk dhe të lejojmë që të futen dhe të të bagerat aty për me rënue e, murin apo muret e gjamis, po Allah o Gjeleshanu në ndihmovët sepse nuk mund të garantojmë asë gja. Andaj, bën i lutje sa të moni edhe sh Ndonjë lidhje familjare apo shësnore apo miqësore që keni me komunarët, dhe këy ndërmjetësim, këy ndërmjetësim arabeç të shefa dhe është i lejuar. Jo me dhon parë, 1 euros kemi me dhon. Si janë msu me honger. Ata marrin shumë. E këtu tash po bëhet një objekt kapital, as licencë kan marrë hiç. Tash po mund javë rrok aty në ç'u mund mendo kja pa na dhon ka pak. Edhe tjetras po mund javë rrok aty në që institucionet publike nuk bën të ranohen. Një gjatë të tilë nuk e bojnë me, me institucionet tjera, këtë pun e bojnë vetëm me gjamia. Une di që shtëpia private rënojnë, po nuk di që kanë rënën dhe një kish, nuk di që kanë rënën dhe një faltore tjetër, nuk di që kanë rënën dhe një shkoll, apo ndhe një ambalant, apo ndhe një fakulteta po të një gjeshme. Andaj gjamia e ka venin e universitetit, se është ven të bimi besimtarve muslimanë. A të burën dia, a të burën kultura, a të burën civilizimi, emancipimi, integrimi dhe të gjithë atë mirat. Ata in ai nguzojm ta mbyllim derën e në institucionit të till. Allahu na ndihmoft edhe na forcoft në realizimin e projektit të cilet e kem para vete. Beni salavat dhe selame për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allahu ya'muru bil'adli walihsani wa ita'i dhil-qurbah wa yanha وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه